Белем Гренвіль Вудгаус Неперевершений Дживс Розділ перший Дживс ворушить мізками «А, Дживсе, привіт-привіт!» – сказав я. «Доброго ранку, сер. Дживс безшумно ставить на столик поруч із ліжком чашку чаю – і я з насолодою роблю перший ковток Ммм, те, що треба, як і завжди Не надто гарячий, не надто солодкий Не надто слабкий, але і не надто міцний Молока рівно стільки, скільки потрібно І жодної краплі не пролито на блюдце Вражаюча особистість цей дживс Бездоганний у всьому до чортиків Завжди це говорив і зараз повторю. Приміром, усі мої колишні слуги ввалювалися вранці в кімнату, коли я ще спав, і весь день зіпсовано. Інша справа Дживс. У нього це немов телепатія. Завжди точно знає, коли я прокинувся, і з'являється в кімнаті, ніби пливе з чашкою чаю рівно за дві хвилини після того, як я повертаюся в цей світ просто жодного порівняння. Як погода, Дживсе. Надзвичайно сприятлива, сер, що в газетах. Невеликі тертя на Балканах, сер. Крім цього, нічого суттєвого. Е, хотів запитати, Дживсе, учора ввечері в клубі один тип запевняв мене, що можна сміливо ставити останню сорочку на корсара в сьогоднішньому двогодинному забігу. Що скажете? «Я б не поспішав дотримуватися цієї поради, сер. У стайнях не поділяють його оптимізму». «Усе. Питання вичерпано. Дживс знає. Звідки? Сказати не беруся. Але знає. Був час, коли я розсміявся б, вчинив по-своєму і плакали б мої грошики. Але цей час минув. До речі про сорочки, сказав я». Ті лілові, що я замовляв, уже принесли? Так, сер, я їх відіслав назад. Відіслали? Так, сер, вони вам не підходять, сер. Взагалі-то мені ці сорочки дуже сподобалися, але я схилив голову перед думкою вищого авторитету. Слабкість характеру? Не знаю. Вважається, що слуга повинен тільки прасувати штани і все таке інше а не розпоряджатися в будинку. Але з Дживсом справи йдуть інакше. Від самого першого дня, як він прийшов до мене на службу, я бачу в ньому наставника, філософа і друга. «Кілька хвилин тому вам телефонував містер Літл, сер. Я повідомив йому, що ви ще спите». «Він нічого не просив передати?» «Ні, сер. Згадав про якусь важливу справу, Яку він хотів би з вами обговорити, але не посвятив мене в деталі. Гаразд, гадаю, ми побачимося з ним у клубі. Без сумніву, сер. Не можна сказати, щоб я, що називається, тремтів від нетерпіння. Ми з Бінголітлом разом навчалися в школі і досі частенько бачимося. Він племінник старого Мортімера Літла, який нещодавно пішов на спочинок, заробивши чималі статки. «Ви, напевно, чули про протиподагричний бальзам Літла?» Тільки-но згадав про бальзам, затанцювали ноги самі. Бінго ошивається в Лондоні на грошики, які в достатній кількості отримує від дядька. Тож він веде цілком безхмарне існування. І хоча Дживсу він говорив про якусь важливу справу, нічого більш-менш важливого в нього статися не могло». Відкрив, напевно, нову марку цигарок і хоче зі мною поділитися враженням, або ще щось у такому ж роді. Словом, псувати собі сніданок і турбуватися я не став. Після сніданку я закурив цигарку і підійшов до відчиненого вікна поглянути, що діється у світі. День, поза всяким сумнівом, обіцяв бути чудовим. «Джи все?» – покликав я. «Сер?» Дживс прибирав зі столу посуд, але, почувши голос молодого господаря, шанобливо перервав своє заняття.